Newbury ért ki elsőként az ajtón. Cseppmen után vetette magát, megkerült a Willers munkapadját és berontott az automatákat gyártó üzemegységbe. A Prisen hangosan gyártották az elemeket. A dugattyúk gyors ütembe pumpáltak és gőzfelhők sziszentek a levegőbe, így az üzem jó részeköt burkolódzott. Nyilvánvaló volt, hogy a gépeket működtető emberek nem hallották a pisztolylövést a gyártósor által keltett ricsaj miatt. És a jelek szerint azt sem vette észre senki, hogy Chapman átrohant az üzemet. Ha Newbery nem bukkan gyorsan a nyomára, a gyáros könnyedén lerázhatja a számára ismerősebb terepen. Newbury körülnézett, majd végre észre vette, hogy a fickó kivágódik egy, a túlsó falban lévő oldalajtól, ami kivezet a gyárból a folyó irányába. Gyorsan Csepmennyomába nyomába eredt, bár egész teste tiltakozott az újabb megerőltetés ellen, ahogy a gépeket kerülgette, és majdnem összeütközött egy munkással, aki egy félig összeszerelt automatát emelte a futószalagról. A munkás felkiáltotta, hogy félreúrott az útból, és egy rakás alkatrész a földre hullott. Newbery tovább rohant nyomába az üzem túlsó kiárata felé. Az ajtó még mindig lengett a sarkain, amikor Newberry kirontott rajta, és még ép időbe lefékezett, nehogy belerohanjon a folyóba. Megvetette a lábát a sáros parton. A víz dühötten tajtékzott alig egy-két méternyire onnét, ahol megállt. A gyárfalából kivezető csövek meredeztek, amelyek barnás szennyvizet okáttak a folyóba. Az időjárás csak romlott azóta, hogy megérkeztek a gyárba. A feltámadó erőszél belecsapta Newberry arcába az esővizet. Kezét a szem elé tartotta, és megpróbált rájönni, mi történhetett chapman -nel. Csak nem vetette bele magát a folyóba. A vízben semmi nem mutatkozott a fickónak, és csónak sem látszott, amelyet ilyen alkalomra tarthatott volna idekötve. Természetesen, ha Chapman valóban a folyónak ment, most arra már akár meg is fullathatott, amilyen szörnyűséges az időjárás. Léptek zaja a hallacot hátulról. Newbery erejébe meghűlt a vért. Megfordult és látta, hogy Veronika ront ki azon az ajtón, amelyen az imént ő maga is kilépett. Helyzetjelentésképpen vállat volt, de a gesztus elveszett, ahogy Newberry összehúzta magát az eső és a szél ellen. Végignézett az épületen és próbált rájönni, merre menekülhetett Csepman. Ekkor vette észre közvetlenül a kijárattól balra az egyik cső mellett az öntött vas létrát, amit a falnak erősítettek. Felnézett, arcát az ég felé fordította, ahogy megpróbálta kifürkészni merre is vezethet. A létra egészen az épület tetejéig futott, ahol eltűnt szemelül a gyárt tetejé. Joseph Chapman épp felfelé kapaszkodott a nedves fokokon a tető felé, ahol Newbury rájött, egy sor újonnan épített léghajó vártra. rá. Chapman nyilvánvalóan így akart elmenekülni, és már a félúton a megváltás felé. A szél egyik oldalról a másikra csapkodt a mászás közben, a keze meg, -meg a nyírkos fokokon, de a nyilvánvaló veszély ellenére Newbery tudta, hogy nem engedheti elmenekülni a csirkefogót. Ha eljut az egyik léghajóhoz, néhány órán belül már félúton lesz a kontinens felé, onnan pedig már könnyedén eltűnhetne a birodalom egyik sötét sarkába, vagy ami még rosszabb Ázsiában, és azon is túl. Newbury Veronika felé fordult, és megpróbálta túl kiabálni a szelet. – Menjen vissza! Várjon oda bent! Az ajtó felé mutatott, ahol Bainbridge is állt, mint egy keretbe foglalt sziluett. Aztán anélkül, hogy megvárta volna a lány jóváhagyását és válaszát, fellépett a legalsó létrefokra, és mászni kezdett. Rettentően veszélyes menet volt. A szél úgy tépte cibálta, mintha le akarta volna rángatni a létráról. Az esőtől a fokok nedvesek és csúszósak lettek, az aláhulló esőcseppek pedig tűként szurkálták az arcát, csípték a szemét. Látni pedig alig lehetett tőlük. Ruhája pillanatokon belül látázott és reszketett, ahogy egyre feljebb húzta magát csepmennyomába, amilyen gyorsan csak összetört, fájó teste bírta. A gyár eme oldalát semmi sem védte az időjárási elemektől, és Newbery igyekezett nem gondolni arra, mi történne vele, ha a szélnek valóban sikerülne leráncigálni a létráról. Minden valószínűség szerint szétkenődne odalent, vagy a folyóba érne véget földi pályafutása. Chapman mozgásal lelassult, így nyilvánvaló volt, hogy lassanként elér az épület tetejére. Nyúgbörű próbált nem tudomást venni a válaiban újra és újra fellángoló fájdalomról, csak mászott tovább. Lassan, de biztosan közeledett az üldözöttjéhez. Tudta, hogy most nem engedheti meg sajgó testének, hogy lassítson. Hunyorogva figyelte, ahogy a gyáros elérte a tetőszélét, átvetette magát a létre tetején, és egy időre eltűnt szem elől. Egy pillanat múlva Newberry is ugyanezt tette. Átvetődött a létrefelett, kapálózott a lábával és a hátsóján ért földet a gyártetején. Alig kapott levegőt. A szél üvöltött a kémények között, és az átláthatatlan kötélhálózat megfeszült, ahogy az égen csillogó felhő gomolyakként összegyűlő léghajók rángatták a pányváikat. Newberry cseppment kereste a tekintetével. Úgy tíz méterrel odébb a bőrigázott gyáros, akinek hosszú holya az arcára tapadt, épp kioldotta az egyik hajó pányváját, és igyekezett bemászni a járműbe. Newbury látta, hogy felkapaszkodik a vas gyűrű melletti falépcsőköt, óvatosan belép a gondolába, miközben a léghajó veszedelmesen egyik oldalról a másikra dülöngélt, majd bezárja maga után az ajtót. Newbury nem tudta, vajon Cseppmannek egyáltalán feltűnte, hogy idáig követték, hiszen nyugodtnak, már-már közömbösnek tűnt. Newbery remélte, hogy ez okozza majd a gyáros vesztét, hogy emiatt a meglepetés erejével üthet majd rajta. Newbery egy pillanatig sem tétovázott, talpra ugrott, és a másik férfi után rohant. Felkapaszkodott a falépcsőkön, feltépte a gondoló ajtaját, és épp akkor ugrott be rajta, amikor a léghajó oldalra billent, az épület teteje pedig, mintha megindult volna alatta. Az ajtó még mindig nyitva volt, miközben Newberynek sikerült megkapaszkodnia az egyik oldalpalánkban, amely a hajó előterébe volt felszerelve. Sikerült visszanyernie az egyensúlyát, ahogy a léghajó újra egyenesbe jött. Chapmannek nyomát se látta. Newbery kitörölte a vizet a szeméből. A hajó érezhetően kezdett emelkedni. Lassan előre hátrasodródott az erős szélbe. Megfordult, hogy bezárja az ajtót. A tetőről kiáltás hallatszott. Newbury az ajtóba kapaszkodva kikémlelt. Veronika falép tetején át, a szél az arcába csapkodta a haját, a ruhája teljesen átázott és a testére tapadt, így a több réteg vékony anyagon át felsejlett a lány alakja. Nyilván Newbery után mászotta létre, a férfit pedig annyira lefoglalta a hogy észre sem vette, hogy nem egyedül van. Newbury átkozta a figyelmetlenségét. Annyira kihajolt a gondolából, amennyire csak ment. Veronika, menjen valami biztonságos helyre, majd én foglalkozom cseppmenne. nel Veronika tölcsét formált a kezéből, valamit kiáltott válaszul, de Newbery a tomboló szélen és esőn át nem tudta kivenni, mi lehetett az. Észrevette, hogy a lány felkészül az ugrásra. Ne! Túl kockázatos! Newbery tehetetlen dühébe az ajtó félfát csapkodta. Veronika megrázta a fejét, amelyel vagy azt akarta jelezni, hogy nem hallotta, vagy azt, hogy nem törődik a figyelmeztetéssel. Összehúzta magát, majd előrevetődött a gondola nyitott ajtaja felé, közben pedig kitárta a karját, hogy elkapja a szélbe hánykolódó és nyugdícselő hajót. A lány neki csapódott a gondolának, egyik kezével kétségbe esetten kapaszkodót keresett, míg a másik veszedelmesen megcsúszott a nedves ajtófélfám. Új hegyeivel kapaszkodott, miközben a szél ide-oda lökdöste ahogy az életéért küzdött. Newberry azonnal cselekedett. A padlóra vetette magát, kinyúlt, hogy megfogja a lány szabad kezét, lábait pedig beakasztotta a bútorzatba, nehogy előre csúszson, ha a hajó újra megbillenne. Újjai Veronika puha karjába váltak, de nem engedhette el a lányt. Érezte, hogy Veronika vizes karja kezd kicsúszni a kezéből, ahogy jobb fogást keresett rajta. A tomboló szél kényekedve szerint a hajót, közben Chapman jól halhatóan megpróbálta beindítani a motort, és igyekezett valamennyire irányítása alá vonni a járművet. Newberry Veronikára meredt, ahogy a hajó kifutott a folyó fölé, maga mögött hagyva a gyártető viszonylagos biztonságát. Veronika őrült módon kapálózni kezdett, amikor rájött, hogy most már 15-20 méterrel több válaszja el a szilártalajtól. A víz csillogó tükörnek tetszett alattuk. – Maradjon nyugton, megpróbálom felhúzni! Newbury minden erejével neki feszült, ahogy jobb kezénél fogva húzni kezdte Veronika súlyát, közben pedig érezte, hogy még több varrat szakadt ki a hasában. Arcát eltorzította a fájdalom. A nyitott ajtón beömlő eső végigvert a hátát, és eláztatott minden a gondola előterében. Newbury érezte, hogy Veronika karja csúszni kezd az ujjai között. A lány felsikít, ahogy néhány centit visszacsúszott, mielőtt newberry sikerült volna újra megszorítani a nedves karját. – A másik kezével húzza fel magát! Veronika a küszöbbe kapaszkodott, próbálta feljebb húzni magát, így segítve newberry az emelésbe. A léghajó hirtelen döccent nagyot, amikor a motor sívítani kezdett. Megdőlt. Veronika pedig újra kilendült. A keze lecsúszott a küszöbről, és Newberry karján kívül semmibe sem tudott megkapaszkodni. Newbery felkiáltott, ahogy Veronika megrántotta sérült vállát, amikor próbálta megakadályozni a zuhanást. Aztán ugyanolyan hirtelen a hajó a másik irányba dölt, Veronika megint közelebb lendült, a teste hangos robalja neki csapódott a gondolának. Newbury megragadta az alkalmat, hogy a lehető leggyorsabban berángassa a lány. Használja a lábát, hogy megtámaszkodjon! Gyerünk! Newbury berántotta a lányt az ajtón, aki mellette landolt az előtér padlója. Aztán, mielőtt a hajó újra megdőlt volna, feltérdelt és behúzta az ajtót. Az eső hangosan dobolt a fa berakáson. Newbury neki dölt a háta mögött lévő palánnak, és zihálva lélegzett. Lenézett Veronikára. A lány még mindig hason feküdt, csöpögött belőle az esővíz haja pedig rátapadt az arcára. Balkarja megzúzódott ott, ahol Newbery megszorította, a ruhája pedig elszakadt. Tejfehér combjából jókora darab villant elő. Newbery elkapta a tekintetét. Megsérült? Newbery beszéd közben a folyót kémlelte, aggódott, hogy Chapman bármelyik pillanatban rajtuk üthet. Veronika hangja halk, lágy mormogás volt. Nem, nem sérültem meg. Newbury felsóhajtott. Hála Istennek! Megrázta a fejét. Nem mindennapi napi helyzetbe keverte magát, Miss Hobbs. Én sajnálom. Veronika ülő helyzetbe tornázta magát, a lábait pedig maga alá húzta. Nem kell folytatnia, de most nem a legalkalmasabb az idő, hogy ezt megvitassuk. Newbury felé fordult. van, megyek, elkapom Cseppment. Felállt. Maga maradjon itt, Veronika bólinton, még mindig levegő után kapkodott. Meg se fogok moccanni. Newberry szó nélkül sarkon fordult, elindult a pilóta fülke irányába, hogy megkeresse a gyárost, és reményei szerint lezárja végre ezt az egész átközött.